Безсумнівне повторення баченого, бо можу пригадати мало не всі ночі, коли бачила той сон. У тому сні я стою на пагорбі в осінньому лісі і бачу перед собою жінку в довгому темно-червоному вбранні. Бачу золоті смужки, що ними розшито її важку сукню. А головне, бачу її негарне, проте дуже виразне і досить молоде обличчя, його дуже емоційну міміку, а ще виразну напружену жестикуляцію. Іноді вона замирає, зінявши руку, як у кіно зупиняють кадр. І найцікавіше, що в тому сні я чоловік, не жінка і мене це зовсім не дивує. Бічним зором я бачу власні великі ноги взуті, зуті оважкі стоптані черевики. Все відбувається, як у талановитій книзі, написаній від імені чоловіка, коли читачка мимоволі ідентифікує себе з оповідачем. Мене цей осінній сон Тривожить не так своїм змістом, Як тим, що завжди уривається до того, Як я можу збагнути, Чого хоче від мене та жінка. Що осені мені до болю хочеться повторити Той неймовірний маршрут, Яким я їздила і ходила Зі своїм дивним супутником. Хочу проїхати ним сама, але бракує не стільки грошей, скільки часу і життєвого ресурсу. Восени, після літа, завжди багато роботи, хоча глибокого змісту в тій роботі немає. Проте присутня стійка ілюзія вмотивованого існування. Отже, я маю роботу і друзів. Маю чим заповнити і дні, і вечори. Але в моєму віці вже не тягне щовечора сидіти в барі чи ходити до театру тричі на тиждень. Однаково повернешся додому до своєї звичної півтемряви, яку зрештою любиш. І тоді без попереджень у неосвітленому кутку може виникнути видіння, мого французького супутника, з яким тієї осені ми шукали сліди загадкового Іоанна Георга Пінзеля у львівських прохідних дворах і на пошарпаних дерев'яних сходах. Він сидітиме в темряві спокійно, ледь блимаючи чорними пригарними очима, просто сидітиме бо йому подобається сидіти у темному кутку кімнати, коли жінка сидить в освітленій частині. Я настільки зримо чую, як він ледь покашлює, сидячи на Софі або в кріслі, що мимоволі підводжуся і йду до вимикача. Коли на стелі засвічується люстра, він іде з мого помешкання – і я чую, як тихо клацають вхідні двері. Мені порадили записати максимально відверто всі події, що призвели до сум'яття почуттів. Саме записати. Не ділитися з подругами, не переповідати спонтанно випадковим знайомим. І, можливо, тоді видіння – які періодично тривожать мене, здобудуть більшу ясність, незрозумілі символи бодай частково розшифруються, а події і люди, які були їхніми учасниками, стануть зрозумілішими. Але наразі я тільки ще більше заплутую плетиво різнобарвних ниток, які хочеться розплутати, не вдаючись до ножиць. І тому спробую розпочати по порядку. Отже, мене звуть Леся. Леся Касовська. Але це значення не має. Адже інформації про мене інтернет не містить. Можу тільки сказати, що розлучаючись зі своїм колишнім чоловіком, поетом Степаном Велетом, я знову перейшла на прізвище своїх батьків. Мені за сорок. Я маю дорослого сина, якого народила досить молодою. Закінчила відділення французької філології Романо-Германського факультету ще в радянські часи. По його закінченні кілька років працювала у відділі науково-технічної інформації. Тоді вважалося, що мені пощастило, бо не потрапила до школи вчителькою іноземних мов. Після розвалу СРСР науково-технічна інформація почала втрачати і престиж, і грошове забезпечення.